Herriotxak Bugimendu sozialak uinetan Txaldeon eta ongietorriak beste behin ere mundu gotxak saiora, internazionalismoa eta kooperazioa antxeta zintzilik eguzki eta txapa txapairratietan. Eta hudan gaudela baina astero bezala hemen txek gaudezuekin guztiekin urrengo ordua pasatzeko eta hainbat gai ekartzen dizkizu dizkizuegu alde batetik alboan gobernuz kanpoko erakundeak antolatzen duen txaden, txadeko errefusiatuen aldeko kontzertu batetaz arituko gera bestetik infozazpiren eskutik Mexikoko hautezkundeak aipatuko ditugu eta bi astetik behin bezala askapenako tartea izango dugu. Horretaz gain, nazioarteko berriak eta beste hainbat kontu onget horriak. Herri Herri mugimenduaren irratzaio Ausu mediak ekoiztutako emankizuna Eta estero bezala nazioarteko berrien errepasoarekin astengera gaurkoan siriako gatazkaz, arituko gara lenik eta behin. Bautau, Kofi ananen proposamena onartu du siriako ekintza taldeak, taldea osatzen duten herrialdeek Amerikako estatu batuak eta Errusia tartean, baiezkoa eman diote batasun nazionaleko gobernu bat eratzeari. erreforma ere adosteko eskatu die ekintza taldeak gobernuari eta oposizioari. Eta hoea, honen bitarte zurak baretzen diren Sirian, honen bestez Egiptora goaz. Haute izan dira bertan eta junta militarraren itzalpean zin egindu mursik Egipton. Presidenteak hau zitegi konstituzionalean hartu du kargua parlamentuan hartu nahi zuen arren eta hauteskundeak izan dira ere bai Mexikon pri boterera itzuliko da Mexikon hamabi urteren ondoren. Enrique Peña Nieto irabazi ditu preidenttzearko hauteskundeak botoen ehuneko inguru eskuratuta, bost puntuko aldea atera dio Andrés Manuel López Obdorrezkerreko hautagaiari. Dena den, obrador, hauteskundetako emaitzak baliogabetzea eskatu du, bozen behinbeineko emaitzak jakin arte neurririk hartuko ez dutela iragarri du. Egon da, hogeita mabi naiz mugimenduak ere anomaliak salatu ditu artean lapurtutako hautes ontziak eta erositako botoak. Ikusiko dugu beraz nola zertan gelditzen diren bi hauteskunde hauen emaitzak eta honen bestez frantziaragoaz goaz Sarkoziren etxea eta bulegoak miatu ditu poliziak 2008an legezkanpo finanzatu zelakoan. Kambainarako ustez modu ilegalean neunda berrogeita mar mila euro jaso izana egosten diote Frantziako presidente oiari Sarkozi bera Kanadan da bitartean. Bankzu brader aida bauta Bankzu brader Eta naziarteko berri nagusien errepasoa aurrera goaz mundu hotxak honetan eta horrengo minutuetan abesti batekin utziko zaituztet Arima abeltzaren zeudea da abestiarekin aintzuzen jarraian lehen aipatu bezala alboan Gobernuzkanpoko erakundeak txadeko errefusiateguen aldeko kontzertuaz itsegingo dugu Miriam Artolarekin .fo Antxeta irratia, belaunaldi olorentzako komunikabideak. Mena telefonoren bestaldean alboan Gobernuzkanpoko erakundeko miriam hartola dugu arratsaldeon Miriamiam, Arratxaldeon. Eta horkoan, eh, antolatzen duzuten ekimen baten inguruan eh, arituko gera zurekin, kontzertu solidario edo elkartasun kontzertu baten inguruan, baina hori baino lehen nuke eh, pixka eta orkestea alboan gobernuz, gobernuzkanpoko erakundea zer den. Mm -hmm. Bueno, alboan zukezamezela da eh, gobernuzkanpoko erakunde bat, jesuzen lagundiaren inguruan mugitzen den eh, gobernuzkanpoko erakundea, Eta gure asmorik nagusiena, ba, e, erritargo komprometitu baten alde egitea, bai, hegoaldeko e, proiektuen inguruan, bai, ifaraldeko proiektuen inguruan, ez? Gure oso garrantzitsua da, hegoaldean e, egiten ditugun hainbat eta hainbat proiektuk, bai, izan dezatela ere gukemen gure egizartean eskeintzen eta eskatzen dugun e, proiektuarekin e, bat egitea, ez? Ezkenean, bueno ba beste mundu bat posible egiteko, bai hemen baian, ba gure esfortzu guztiak eh, bertan jarri baditugu, eh? Horretarako garapenerako, hizketarako proiektuak aratzen ditugu hemen, eh, eh, ikerketak eta eta lanak egiten ditugu ere, ba, politiketan eta eta ba, gure inguruan dauden hainbat gauza eh, aldatzeko asmoarekin, eta e, bestetik, ba, bueno, ba, munduan zehar dauden hainbat eta hainbat erakunderekin gabiltza lanean, partagizetza e, garapen ekonomikoa eta gobernantzaren inguruan, ba, aritzen diren e, proiektuak nolabait ba, laguntzen eta hauekin bat egiten. Uhum, eta pentsatzen dut pixkat, antolatzen duzuten kontzertua, zentzu horretan doala, esaten genuen elkartasun e, kontzertu bat izanen dela, noiz izango da, ze talde izango da bertan, eta ze asmorekin antolatzen duzute? Ba, az, az, az, azkene, azkeneko partetikasiko naiz asmoa, ez? Nik guztu dut esan dudan moduan, e, guretzako importantea da, hori e, ez egitea, E, ekimen isolatuak, ba, gauza batzuk egiten ditugu hemen planteatuak beste batzuk e, an, an planteatzen ditugu, eh? guretzako oso importantea da, denak bat egitea. Eta horretarako, ba, kontzertu solidario bat antolatu dugu, kanteka de Macau e, taldearekin, e, e, e, nunka ez tarde para crear oportunidades da, ez, e, e, eta guk emanai izan digun e, tituloa, azkenean jendeak aukera izan dezan beraien E, bizitzei aurre egiteko eta, eta zer egin nahi duten eta zer izan nahi duten, ba ba askatasun hori izateko, ez? Orduan Kanteka de Macao taldea Kostallaren 20 joko du donostiako doka kafean eh gaueko 9 tardietan, e, eta bueno, ba, sarrerak salgai daude E, Aldez aurretik erazten badira, ba mar eurotan, eta e, bertara junez gero, ba, ba ma bi eurotan. Eta kontzintzazio helburu horretas gain, badu helburu ekonomiko bat, zeren bertatik aterako den dirua, ba proiektu konkretu batentzako da, ez da? Hum -hum. Hala, da, e, kasu honetan, e, bueno, bertatik ateratzen, aterako dugun e, dirua, ba txadeko, e, afrikako txadeko, eh Gosbe dako dauden umen umei zuzendutako hezkuntza, e, zuzendurik egongo litzateke, ez? Eh, bueno, alboanek e, apostu unaiko serioa eta eta urteetan aurrera eramandugu eh e, ba, Jesuiten errefuxiatu zerbitzuaren eskutik eta eh txaren ba, lanean gabiltza urte luze hauetan eta bueno, ba, bertako eh jende eta konkretuki kasu honetan, ba aurrei, ba ba aldeko proposamenak aurrea egiteko, ba, bertan ateratzen diren diruak ba, proiekthonekin bat egingo dute, eh? Eta bestetik ere, proiektu, osea, bertan, ba ere ezagutu dezala zein den e, jende honen egoera azkenean ba askotan, notizietan oso oso gutxitan agertzen dira errefuxiatuen inguruko notiziak, jende askok segurazki E, agian jakingo dutzen dagoen, baina agian ez dute jakingo, ba, ba, bertan hainbat eta hainbat e, pertsona daudela momentu honetan, e, unta laro gehimila pertsona e, daude momentu honetan, beraien lurretatik egokitu gabe direnak, ez? E, erderaz desplazados, invernos, ez dira refusiatuak, refusiatuak berez e, estatus bezala da herrialde batetik bestera mugitzen direnak, Baina, gertatzen da, ba, kasu honetan, gerrate e, zibil baten ondorioz, e, e, lurraldaren barnean mugitzen diren hainbat eta hainbat pertsona, esaten zute, hem da laro pertsonak momentu honetan, ba, ba, beraien lurretatik mugitu behar dira, eta e, refusiatu kanpoetan bizi dira, ba horrek suposatzen dituen limitazio e, eta bizi kondizio ba, ba, ba, bermatu Oietan, ez? Eta guk e, bat eginez e, kontzertu horren helburuarekin eta kontzientziazio lan horrekin, ba broetsatuko dugu elkarrizketerebait hitz egiteko errefuxatu hoien e, egoeraz, ezta? Uhum. Uhum. Bai, bueno, azkenean e, errefuxatu zoritzarrez, ez? E, mundu mailan hainbat eta hainbat e, e, bagatazka eh sufritzenari dira eta batzuetan ba besteetan e, aktiboago, bueno, ba, ez direnak aina inaktiboak eta horrek suposatzen du ba Chaden, Kongon, e, Ruandan, kolombian, eh ba, milioika eta milioika pertsonak ba, ba, beraien etxatik e, iez egin bari dute, eta beste lurraldetara ba mugitzeko beharrean sentitu dira, ez? Eta horren inguruan, ba badaude hainbat eta hainbaterakunde, hoien artean eh Jesuiten errefuxatu zerbitzua, ba, e, pertsona hoiei nola bait, bueno, ba beraien biziega ora hoiei laguntzeko eta aurregiteko, ba lanean dabiltzanak eta eta beraien ondoan dabiltzanak, ez? Eta e, konkretuki gure kasuan, eh erre, Jesuiten errefuxatu zerbitzuaren bitartez hezkuntzarekin bat egiten dugu, ez? Askotan gertatzen dena da ba, hume edo aurroiek, e, ka, e, refusiatu kanpo egiten, urteak pasa ditzazketenak, ba, e, ziketatik kanpo geratu ez daitezen, ba, bertan nolabiteko, bueno, ba, sistema, e, ziketa, ziketa sistema bat e, sortzen da. Ez bakarrik, e, alfabetizazio alorreta, ba, ziketa, bueno, nolabite ziketa integralago bat, eta, bueno, ba, azkenean pertsonaien garapen integral hori, ba aurrera aurrera ameteko, ez? E, kontuan hartu refugiatu edo, edo egokitu gabeko pertsona pertsona hoek, ba, beraien lurretatik ies egin dutela. Ez daukatera, e, ezer eta gaine e, eta kasu askotan ez zakate herritargo estatu ere. E, beraiek ba batzuetan ezdieter ere beraien nortasuna, beraien E, jatorria, eta azkenean, bueno, haztuetan, ba, ba, edo, edo baztertuen artean, errefuxatuak beti, errefuxatuak eta egokitu gabeak, ba oso atzean geratzen diren e, kolektiboak direla, ez? pertsono direla. Batez ere emak umen kasuan, hori e, goera, areagotzen da, eta umen kasuan, ba, bueno, ba, beraien, E, Ahultasunari jarraikimenan ba, sufritzen dituzten e, e, pertsonak eta eta taldeak dira ez? Hmm. Taipatzen zenuen e, refuxiatu desplazamendu hoen e, atzian gatazkak e Gerra zibilak egon direla zein da txden kasua. Bueno, e, Txaden kasuan ba, gertatzen dena da bi e, mila hirutik aurrera berregun bero mila pertsona gutxi goora bera e, refuxiatuak, E, Sudanetik Sudaneko gatazkatik datozenak ba eh txaleko eh Mendebaldea eh ai el este Mendebai bai, Mendebaldea E, darfurreko gerraren ondorioz ba, bertara mugitu behar izen direnak, ez? Horrek suposatzen du askotan eh barrukaldean ere ba, bertakoak direnak eta dato kanpotik datozenen artean ere ba ba ba gatazka eta situazioa pizka bat bareagotzen dela, ez? Baino kasu honetan hori, Sudanetik igotzen diren Darfurreko gerratik eh igotzen diren hainbat eta eta hainbat errefuxatueak daudelako, ez? Bestetik ere Afrikaren kasuan E, gatazka haun dio txiki asko ematen dira, e, e, Txadeka e, Republika Zentro-Afrika norekin ere, badu bere, bere frontera, eta hortikan ere, ba, berroita 8.000 refuxiatu dato zandikan, ez? E, eta bestetik, ba, Txadek ber, berak badu, nola behiteko, gatazka interetnikoa, ez? Ba, be, beraien etnia edo taldeen artean, bat, gatazkan daude, bat, potere... E, politiko eta territorio mailako e, gatazkak daude, eta horrek, horre, esakomentatu izkizu den, arrefuxatu etaz gain, egun dalarroge pertsona daude e, desplazatu, bar, barruko desplazatuak txade, horren txadeko egoera benetan e, latza dela, bertako jendeak beraien lekuetatik mugitu bardira, Sudanetik eta República Centroafricanotik, eh datos cenain bat eta ema pertsona, ba, beraien eh lurraldetara etortzen dira eta bueno, horrek askerean ba igoera ba, laxten du eta eta horren aurrean gertatzen dena da ez dagoela E, erantzun antolatu bat ez estatu maailan, hain, bat txadeko gobernuak pues ez duelako, eta bat e, araztuaren e, barne dagoelako, eta ez deti komunidad internazionalak saiatzen dira, baina bueno, bat ez ere, Gobernuzkanpoko poka erakundeak dira azken finean, ba, gizarte zibilari erantzun bat e maten saiatzen ari direnak, ez. Hmm. Ba, horatuko dugu eztaiako gehiak izango dela dokan Kanteka de Macau, kontzertu solidarioa alboan gobernuzkanpoko erakundeak antolatua errefuxiatuen alde eta besterikan gabe Miriam Mille esker gurean izategatik, eta beste bat arte. Mille esker zuei t izan dugu beraz miriam Marola, alboan Gobernuzkanpoko erakundeko kidea, txadeko errefusiaatuen aldeko kontzertu horreta zitz egiten uztailak hogeian izango denak Donostiako Kafe antzokian. Bertan kanteka demakao izango da eta beias abestia talde onena entzuten dugurrengo minutuetan, jarraian bi azetik behin bezala fakun izango dugu telefonoaren bestaldean, askapenako kidea, kain gai gaie karriko dizki batetik Paraguaien gertatutako estatu kolpea, eta bestetik askapenaren erakunde internazionalistaren hogeita bosgarren urte horrena. Zerri mugimenduaren irratzaio Ausu mediak ekoiztutako emankizuna. kizuna Beno, babila behin bezala, telefonaren bestaldean askapenako kidea dugu, arratsalde hon, fakun? Arratxalde hon den hori eta gaurkoan ba, pare bat kontu ekartzen dizkiguzu, alde batetik estatu kolpearen inguruko bausnarketain behar diguzu eta bestetik askapenaren, hogeita bosgarren urte ospakizunak edo ekimenak aztenen, azten dira, ez da? Bai, bai, bai, e, txampunaren bi aldeak e, albiste txar batekin aziberko dugu eta eta gero amaitzeko ba, bultzada itxaropena eta indarra erakusteko parada izango dugu. Eh, en susen ere, bueno, Latinoamérica que eh, había ya latik eh, eh, Aldiste charri, charra, eh, tamalgarria, Tamalgarría, eh, berriro legítima tu eginda estatu kolpe berri bat, gain zuzen ere Paraguayen eh, duela amar egun gertatutakoa, gogoratu bar dugu Paraguayen eh, bueno, eh, Fernando Lugu, presidente Adela eh, Democráticoa eh jarraitu bar duela, baina eh, Bere, bere etxe barruan, hau da, bere ondo ondoan, lendakari ordea zena, eh, goratu bardugu zentru eskuineko alderdi batekoa, bate, batekoa izan zen, eta eta bada. Eta bera, bera da, orain ofizialki, Paraguaien barruan, kampoan ez eh, da, onartzen, es, eh, en Latinoamerikako herriek ez diote legitima ziorik eman, lehendakario ordeari federico franco lehendakario ordeari baina baña tam males ja egiña da Hau da duela duela urte batzuk kondura zen ikusi genua ikusi ikusi genuenenazelaya eh, kendu ardetikkenndu eta lobo lehendakario ordea edo parlamentuaen burua zena ba potere hartu eta paraguay en gauzaberaa eta irakurketa Egin berduguna, beharrezkoa den abatez ere e, zaiesteko, olako kolpe gehiago izan ez, ez, ez daitezen e, Latinoamerikan, ba, ikusi berdugu, azertu berdugu, zer dagoen atzean, da, interesak. eta interesak eta benetan nola dagoen ta, e, tablero, eta zenbat gauzak dauden e, jokuan, da? e, gaur egun, e, kontinente latinoamerikarean eta eta, eta nola, nola imperioak eta eta eskumak tengabe mugitzen dituela bere fitxak eta presa gola edo zer gauza egiteko edo zer ezkubide urratzeko e, edo zein momentuan Eta, eta hain zuzen ere, bol, bueno, Paraguai, Paraguai den golpe, estatu kolpearen ostean, ba, zaiakerak izan direla, handik eta egun batzutara Bolibian gauza bera egiteko, baina, baina boliviaren kasuan alderantziz herri ba, mugimenduak oso artikulatuta dago, bai e, mehatzariak, bai nekazariak, bai sindikal gintzan e, dauden e, indarrak, eta eta bueno boliviako blendakariak zalatu egin zalatu egin dituela atentatu larria ke santirela eh chantailak saiakerak eh kolpe saiakerak baina baina mobilizazio esker eta babesari esker herri mugimendoren babesari esker ba saietsu eginda. da baina tamales paraguayen esegoen artikulazio hori e, e, benetan venetan indartzua gobernua presidente eta eta rria nortean Eta hori da, izuzen ere, gertatutakoa e, erraztu duena. E, gaur egun, argazkia, baketsu ba izan dela, estatu dut kolpe hause, e, juizio politiko, epaik eta politiko baten bidez, kendu, kendu dela erditik e, Fernando Lugu presidentea, baina, baina erantxun bakarra izan dira bai mobilizapenak, eta zalatzeko ekimenak, kolpe zalatzeko ekimenak, Eta orain e, partida jokatzen da e, kontinente osoan. Hau da, e, unazur, herrien arteko e, instituzioaren barruan, e, erri e, latinamerikako erri gehienek esan dute, onart, ez dute ezandute, argi garbi esan dute la honartuko Federico Francoaren gobernu, gobernu berria, hautezkundak e, egin berdirela alik eta lasterren, eta eta hori izango da, Horizango da partida eta diplomaziaaren bidez, ikusi berko da Noraino dauden prest. Bai Argentina, Brasil, eh, Inguruko Herriak, Bolivia. Eh, noraino dauden prest eh, presionatzeko eh, paraguay eta, eta Franco, eh, Federico Franco, da potere hartu, hartu duen eh, eskumako politikari, politikaria, benetan presio egiteko kanpotik... Eh, ba autoskunde ta Arako prozesu bat Zabaldu Zabaldo David Ali Catalasterra Ordun eh Keskagarria Tamalgarria eh Oso Osvalisto Charra eta eta eta bueno ikusten dugu datozen urteotan holakoak izango dira dira la saiakerak eta eh, eh Ez, ez, ez, eh, paraguai eronko azuan ez inork ez ditu tankeak edo olako bortizkeria militarrak alean, baina baina bai espekulazioa eta atzetik sortutako plan zuzena bai, bazen, eta, eta horrekariak baziren, ezta billerak ezatu batutako embajadako jendeal bildu zen eh, eskumako alderdiko arduradunekin, edo ordezkarikin, eta, eta, eta, eta argi, argi zegoen ba Zaiakerak izango direla, baina eta malez eh, Paraguaiko gobernuak ez zuen prest, eh, herria babesa ba eraikitzeko, eh, demokraziaren aldeko babesa, eta bintzak pro prozesu progresista eh, baten mezeetan babesteko ba eta, eta, eta, eta defendatzeko. E, hori izango da, da, ikusiko duguna datu zen e, hilabetean, aber no, zenora bide hartzen duene paraguaiko estatukoldo berriak. Eta fakun, aipatzen zenituen interesak. Interesak azkenian horrelako ko, estatukolpeak ikusten ditugunean ba, ekonomikoak izan hori dira, kasuan eta ba, er, e, komunikabide alternatibo batzutan, asizen segituan aipatzen e, zein bat, zein bat e, arrazoi, baina zuke Zeintzuk izango zenuke direla arrazoi hoiek interes estatu kolpe hori mugitzeko Bueno, Teresa eh, Asko, Aske Santaiteske, eh Lugoreng gobernua progresista sta Progresi cancela eh auda osasungintza nezkuntzan eh baurrera egin sirelak eta eta bestea presioak eskerreko mugimenduaren presioa, auda eh reforma agraria eskatzen eskatzen zuen harri ta garbi, aspaldi eta Lugo bazen eh reforma agraria baten eh, aldekoa bere momentuan. Está eh, poteria hartu baino lenago edo poteria hartu bezain pronto Gero eta indarra gutxiago hartzen zuen, benetan aldak eta azakona egin berkozela e, e, langiletan ekazarien alde. ordun e, eta hoiek izan ziren lugo poteretan zuten, ordun e, lugo gonda erdian, eta e, paktatzen, hau da, zentro e, eta zentru eskuindarrekin, eta gero herriarekin ba deba baina azken batean e, e, interesak interesak ba geopolitikoak, geoesttratégigiko aak, ke energetik ha, ke ekonomikoak eta eta divide e, mapa Amerikako ba, mapatzen al latzen da, e, Bolivia oso oso ad divide ezer osoa da imperioarentzako eta imperio de Odaenandio de eh, empresa transgénico transgénico en empresak, eh energética <laughs> balleche dituzten enpresak privatizazioan Aldeco Aldecoak direnak eh aldeko Aldecoak direnak eta eta Paraguay gobernatu berdugo oitamar urteko diktadura basatia baten ostean esnatu egin zela eta eta eta hori imperio kredo escumak ni esouen honoru e sinsen honoru se al al laketan día que matea epe epe labur batean nauda e, ondiño ströesner diktaduraren garaia e, oso fresko daukate paraguayen eta eta siñezkoazen batean amar urte amar urteko epe batean bapatean e, e, reforma agrariaz itegitea esta eta eta horida ere, batezeere e zen e, aulena, gobernu progresisten artean de, dagoen aulena, zen lugorena eta, eta horregatik eh jo zuten horra, ezta? Mm -hmm. Errazasela olako alda queta politico burutzeko e, eta eta es es e, olako errazazu nik aurkitu aurkitzen bai e, Bolivian eh bai Venezuela, bai Ecuadorren naiz eta zayak era kegon Egon, egon, egon, baziren, hori e, gogoratu berdu, Ekuadorren, Bolivian, Emandira, Eman Duelaguchi, eta Venezuelan, Zerfaniket. Hor uh -huh. du, hori e, da, hori berduguna, eta beti, beti, beti, etxai ahorda goena, eta edo zer, edo zer, e, dauzak egiteko prez. Batzutan, zarraskien bidez, beste batzukan, holako movimendu politiko bidez, e, Paraguayin gertatu zen, zen bezalakoa. Bai, dugu zen orabide hartzen duten gertakariak eta aipatzen genuen nori zela gure gogorko berri txarra bainan berri on bat ere ekartzen diguzuela. Bai, hain zuzen ere azkapenak 25 urte betetzen dituela aurten eta eta handia izango dela azaroaren azaroren 10ean, e, azarbakamaikais amar, amar, amarreko eguna izango da 25 e, urte urrena ospatzeko eh hartutako art, cita eta eta eta bueno azcapena25.wordpress.com hartzen e, baduzu azcapena25 eh villa batean aurkituko duzu ez duela gutxi sortu zen blog bat eta bertan e, batuko dira e, ibilbide luze honetan izandako laguna da anekdota e, informazioa eta eta bat, batez ere Interzionaliista sentitzen den guztiak berekarpena eman dezake blog horretan, oga e, bai argazkiak textuak edo oroitzapenen bidez ba, batzeko eta eta bilzeko e egindako lan, lan guztia, ezta batzutan e, inurrien lana izan da, beste batutan mugimendu internazionalista batena baina baina baina bueno azkapena blogean eh, aurkituko dituzue. orain sortzen, sortzen ari da eh, informazioa eta eta anegdotak. eta irakurri, irakurri naiko naiko nizueke, ba bloga aurkezten duen tekstutzoa eta bertan eh, los da, sta gonbitea dearra eta eta garrantzia za 25 urte urte urrena honen e, e, garrantzia. Eh beraz e, e, altxa, e, altxasun e, izango izango dugula itzordua e, aurrengoa altxasun e, azarbak amar da eguna eta eta bertan egitaragoan itz e, e, asamblea internacionalista baskari internacionalista e, da Ta bueno, hein bat kontu, konzertuak, umentzako, ekintzak, eh, eta bar, eh, izango direla, baina, bueno, horren berri emango dizuegu eh, uda, uda eta gero, udaren ostean, eh, izango, izango dugu ja, ja prest zabalzeko azarokamarreko eh, potente hori. Irakurriko dizuet, haulaxe dio, azkapenaren oialas josten. Azkapenak hogeita urte egingo ditu aurtengo udazkenean. Agian, zu ere izan zara askapenako militantea, brigadista, laguntzailea, eta horregatik berden bezala ospatuko dugu azaroren amarrean altxasun. Izan ere, ehunka milaka euskaldunek ezagutu dugu euskal internazionalismoa, azkapenari ezker. Euskal elkartasuna osatzen duten ezinbesteko bi aldeak, batetik munduko herriak maitatzen ikasi dugu, bai eta beraien alde borrokatzen ere, eta bestetik gure herriaren azkapen borrokan ere murgildu gara. Hori delako geuretik munduko herrien eraikitzeko ekarpenik behinena. Azkapenak gu buzt gaitu eta geuk ere azkapena guzti dugu. Baliatu dezagun urtemu ga hau denon artean azkapenaren oiala josteko. Denok daukagu gure puxketa aurrekoei josteko. argazkizar bat, kanta bat, gutun bat, anekdota bat, bideotxo bat istorio bat ta bat Baleatu dezagun beraz urtemuga hau denon artean ohiukatzeko. Beharrezkoa delako azkapenak hogeita boz urte eta aurreragoaz. hamaika herri borroka bakarra. Bezerkaro bat eta, eta nahi duzen arte hemen izango gaitu zuen. Aio Antamedia.fo Antxeta irratia, belaunaldi oroentzako komunikabideak eta askapenaren tartaren ondoren aurrera berri txarrak taldearekin mundu hotxak honetan, jarraian Gabriel eskurdiaren eskutik eta infozazpiren eskutik, Mexikoko hauteskundeen eta priren garaipenaren inguruko azterketa izango dugu. bire lezkordia, uangar amerikara joango giraz, zeren han dakigunez, ba, mehrikon hautezkundeak izan dira, eta pri alderdiak irabazi dituela esaten dute. E, urte luzaz poderan izan zen alderdia dugu, e, gero panek irabazi zituen e, hautezkundeak. Piskat e, hiduridu, horrela esan da, ba, mende baldeko do, erria initzetan bezala, ez? Po, e, alderdi bat poderean luzaz izan da, gero, ba, laketa saleko edo aldaketa datok beti beste alderdi batek irabazten dituelik elka eta Megikoko kasuan pixkat ere koka geneakigu emaitza e horiek ba, erriak e, bizi duen egoera oroko geari begira ez, Esanen dute batetik bad direla e, bakigu du inguruko guduak edo baizkeriaak, e, erriak ere egia iniz bezala deeka... Handiak bizi ditu soziaalkonoko mailan, zuk nola, nola kokatzen dituzu Megin hauteskunde e, horien emaitzak. Bueno, azteko, uste dut tx importancia dela haber astea, ezin ditugu la ezin demokratiko eta ez. Hori beti aipatu gara gure elementu bezala, ez? eginan duten, duten dimetan demokratiko autz batetik baldintzak ematen direnik herriak askatasun eskatzeko, ez. Eh, ez bakarrik e realitate soziala eta realitate politikoa gordin-gordinare dako, ez? Ez dugu aztu, eta hori eda benetan gure egun erokotasunean ikusten dugun lotxagarri, lotxagarria den e, rasero bikoitza, ez? Edo e, mantentzen den betiko ezfaltzukeria, ez? Eten dugu asko, beste gatazka batzuetaz, gatazka zehaz batzuetaz, silea diguru zeten gabe, beste gatazka batzuetaz, baina aztu diten zegoen, duzdu guenioiz ikusten gure egun erokotasuneko komunikarideetan Ba, zenbat, milaka eta milaka pertsona iltzen ari Mexikoa nireten gabe e, gerra iriki batean, ez? Horran, gerra iriki batean dagoenean lurralde bat oso zaria da, benetan demokrazia, ikuspegi demokratiko batetik hau batzuk onar gardiak izatea, ez? Azta azteko, ba, ba gerra horren ondorioak oso oso, oso zehatzak dide dago, ez? E, bortizkeriak erabat eh, mugatzen dituelako edako, ez? Ba, kakoaren askatasunak, ez? Hori alde batetik, eta uste dut, honetan en Mejikon, ba, hori alde batera utzirela eta batzuk zizalatu betala ba, eman du Mejikoan libre batzuk eman direla eta olako abstrazio bat egin dela ba, irurudemila jitako oren gainetik, ez? Betalde batetik, bo, milioi pobre erotxiro oso daudela eh, en Mejikon, Oso kontrasta hundiko aldea da eh, Ameriketako estaturik importante netarikoa eta liberean bagian eh, desigituratu de eta de seguridad non isu arreskualde ardoe es una lebatut betzutelara non indigenak erabak eh, bastertuta eta zapalduta dauden toki batean da daude eta ikusten da bueno ba, egitura politikoa oso postkoloniala mantentzen dela izaten hisat men's aldebatetik eh, badakigu 70 urtez alderria alderri bakar baten ean e, burokrazia eta dura burokratikoa batentzenpean izan den e, estatu honek, ba bueno, gizon klientelismo zi, eta horren arabera ba, burokrazia horren barneko borroket, borrokak dira pluralitate politikoa e, zehazten dutenak. Hauda, egia esan PAN edo PRIren artean dilik, ez dago diferentziaurik, es, eta ezengoko nukeari geiago, es, PAN PRI eta PRD edo Eskarreko alderdiaren sati batzuen inguruko logika berdin berdinantzeralkoa dela, eh? Zein dugu asto ere PRD ba, gobernatzen duen hainbat okitan, eralitate sosiopolitikoa ere oso oso latzadela, eh? Bakegarri Mexikoko igualdean, eh? Horban, ikusten da garbi hor dagoen e, egitura politikoa oinarri berekoa dela eta E, iru dinozaurio politikoiek, ba, aztenean e, betikoen helburuak e, betetzeko tresna resterik ez direla ez. Uste dut ikuspegi ideologikotik panen artean ez dagoela benetan oso oso aldea undirik eta Zarritan, beste zonalde batzuetan, salatzen dugun bezala, ba, PP, PSOE edo, demokratak eta republikarrak estatu batuetan, edo demoz, demokrazia kristaua eta alerdezea demokrata alemanian guzti zantzeko politikak egiteko diren egiturak digaz. Horra entik hain zuzen ere, momentu honetan, ikusi dezakegun aldaketan, nabariena da, Mexikon, herri mogimendu potenteago bat sortzen ari dela, Eh, hainbat erakunde berri sortzen ari direla, alderri horietatik kanpo, eta presio soziala herri bote, herri presioak gero eta, bueno, hori hartzuna hondiagoa eukiten dela, ez, duela, ez. Batez ere, azkenengo hori ikusi horretan nola dugunola gazte mugimendua eta ikasde mugimenduak, babenetan hori hartzuna hondia ari dela, eta agiam ahortik, eta hori diretezkela, hainbat eta hainbat, aldaketa, bidez. Baina, ezin dugu aztu, ba, egitura politiko hori era bat Ba, ituta dagoela maila batean ejertzituak boterea ondia duela eta e, batez ere hor ba, dagoen e, oso oso iuna eta oso esplikatseko zaila den e, kartelekikoa arremana, ez? Kartelak, alderri politikoak, egitura, horidikoa, Estatu egitura eta ejertzituak, ez? Uste dut, zentsorretan izitu zio guztiak erabat e, loruta dagoen eginetik hor benetan ematen ari den realitatea dela, ba bueno, estatua batuak oso oso ondo erabili duela Mexikoko dezigiturak eta politiko hori aldi berean egitura guztel hori, ba, e, Mexikoko e, garapen gaitasun hori ba, bertan bera usteko eta mantentzeko beti Mexiko bigarren maila batean, eta esizateko Mexiko inoiz estatu batuaren ondoan, ba, kompetentzia potente bat egindezakenean herri aldea azkeago bat, ez? Eta horregatik ba, independentzia garatu zenetik Mexikon ba, ikara garrizko E, lotun txeko amantendu da, ez? Beti e, herriaren izanean e, izan politikari gehienak ba, guztelkeriaren ilotik herria zapando dutela, ez? Herri otzak. Herri mugimenduaren irratzaioa Ausu mediak ekoiztutako eman Eta gaurko mundu hotsak honekin amaitzeko Olimpiar jokoen inguruko artikulu bat ekartzen dizuet. Olimpiar jokoak jaizter izango direnak Londresen. Van dollartsaien arabera historiako berdenak izango dirabak izute askotan nolabaiteko baloreak saltzen saiatzen direla Olimpiar jokoekin ikusiko dugu artikulu honen bidez ea esaten duten hau egia denala ez. Aipatzarena rebellion.rg-n aurkitzen aldu zutela artikulua Olimpiari jokoen makillaje berdearen iruzurra. Mailing Magnamarak idatzi du al sirarentzako. B ba, artikulu honetan aipatzen dute Keneco Coppermine Utan kokatutako me meategia. Meategia urrio Tinto multinazional anglo australianoarena da eta enpresa Olimpiari jokoen Babesle garrantzitsua da. Diru mordoe emateaz gain, Olimpiar jokoetan banatuko diren dominen materialak meategi horretatik aterako dira. Eta keneko koper main delako hau, iru komabik kilometroko zabalera eta bat komabik kilometroko sakonera duen mei, meategia da, esaten duten ez gizakiak egindako zulorik handiena munduan la ez metalekoizle handia baina aldiberian kutxadora kutsadura ekoizle handia ere. Bost urte baino gehiago daramat estatu batuetako epaitegietan bertako aire garbilaren legea urratzeagatik. Salt Lake Cityko biztanleen osasuna arriskuan jartzen ari da legezkoa diren isurketa kopuruak gainditzen dituelako. Olimpiar jokoen babesleek kode etiko eta ekologiko bat izenpetzera behartuak daude, baina kasu honen inguruan galdituak izan direnean joko Olimpiarreko antolatzeiek rio tintoren aurkako salaketaren inguruko berririk ez dutela esan dute, baina jakin badakigu rio tintoren aurka salaketa ipini duen mugimendu ekologistako ordezkaria komite Olimpikoko kideekin bildu direla aferaz itsegiteko. Ikusten dugu beraz beste behin ere, berde, edota ekologiaren kontzeptua nola erabilia den interesakien batzuk bilatuz, eta zi hitz horiei ba, askotan bezala beraien esandaia laportuz. Horixe Londreseko Olimpia Arjokoen inguruan aipatu behar genuena, eta esan bezala Olimpia Arjokoen makillaje berdearen iruzurra artikulua rebellion.orgen aurkituko duzute gazteleraz. Eta mentxe amaitzen da gaurko mundu hotxak, internazionalismoa eta kooperazioa, antxeta, zintzilik txapa eta guzki irratietan, hurrengo astean ere zuekin guztiekin izango gera hemen. Nondo izan, aio! Mira.